Yuhaiyalu ilahi annahu yajidu shay'an fi sal fi salat. Jadi diadukan kepada nabi tentang lelaki yang mana dia merasakan ada sesuatu yang terjadi ketika salat Artinya apa? Dia tengah salat dia bangun nak duduk daripada sujud contohnya. Kan? daripada sujud dia nak duduk tiba-tiba macam apa? ada rasa macam angin keluar kat punggung kan? ha? betul? Ha? setengah orang dia ada rasa macam ni eh ada macam angin lah ha? dekat punggung aku dia rasa seperti itu ha? jadi apa yang perlu buat? Nabi kata apa? faqala la yang sarif hatta yasma'a sawtan au yajida riha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 Aku tadi ambil wuduk ke tidak kan ha, termasuk bila air yang yakinnya maknanya kita sebelum ni bukan dalam keadaan berwuduk ka ke ni yang ragu apa dia kita ragu dah ambil wuduk ke belum ha, jadi buang yang ragu ambil yang yakin ertinya kita pergi semula bila air ambil wuduk faham jadi kita dari dalam permasalahan-permasalahan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 yang keduanya angin. Jadi ini kelebihan kita belajar hadis tak? Bukan setakat kita tahu je. Eh, kentut kentut batal wuduk. Apa dalil? Ha, dalilnya tak tahu. Eh, ustaz aku cakap kentut membatalkan wuduk. Tapi kalau ustaz cakap makan ayam batal wuduk, macam mana? Tahu terima ke tidak? Makan ayam batal wuduk. Tak boleh sekadar apa?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 Ya beramal dengan ilmu. Kalau kita tahu setakat kentut membatalkan wudhu, mazin membatalkan wudhu, uh, tidur membatalkan wudhu, tapi tak tahu dalilnya maka itu tidak dinamakan ilmu. Itu dipanggil apa? Takleed. Dipanggil takleed. Kita mengikuti sesuatu perkara tanpa